Інакше як пояснити те, що люди несли до нього на похорони усе найдвабніше, найчистіше? З іншого боку, це дивне ім'я Штукенгайзен. Можливо, то все було якоюсь містифікацією. Може, був допіру лише Чижвишенський із його нереалізованим потенціалом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 Із написанням цього імені Лянге отримав щось на кшталт майстерного у студіюванні. Відчувши за собою захист Святої Католицької церкви, Лянге наважився дістати портрет Штукенгайзена, аби стати до свого ляку обличчям в обличчя. Штукенгайзен дивився на нього умиротворно, і я відчув у серці знайомий стрибок радості. Відчуваючи, що страхіття пекельних провальнь залишилися позаду, він сів за аркуш паперу і почав зіставляти.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 залишається до сьогодні засекреченою в цій північній країні. Лянга дійшов висновку, що наука СРСР розвивалася радше завдяки почуттю конкуренції з Заходом. Під словом «СРСР» він дописав «конкуренція». Німеччина зазнала стрімкого злету і такого ж стрімкого краху. Вся ця зброя від плати, берилії від дзвони, крилаті ракети, все це нагадувало відголоски великої науки, куди німці тільки прочинили двері, Одначе сила, що капіла за ними, змила їх самих разом з винаходами і всім Третім Рейхом. Винятковість записав під ними Ляна. Китай – черговий знак запитання. Хемеридзяна вказувала на те, що хтось із китайських інтелектуалів